Metagako kronika eneko gorriiren eskutik Euskar aldian hola praktikan eman Proposamen batekin lehenik eneko gorri gehiago jaten diguzu Bai, uh, ideea litzateke e, eguneroko egora simple batetik abiatzea Horain uh, entzuten gaituzten entzule guziak bizitzen alduten egora simple batetik abiatu Kontzeptu bat lantzeko, baina biziki molde praktikoan ezkira egongo teorian eta uh, entsakuko giat jezna edo giltza praktiko batzuk emaiten. Beraz gauzko adibidea uh, edo gauzko gora izanen da lehen hitzak euskaraz emaiteko emaiteko. Eta uh, hartuko dugun adibidea da, sartzen uh, gira ezagutzen ez dugun okindiki batean, eta sartzailea uh, agurtu behar dugu. Hau da adibidea, baina nizeetan alkoholitzateke, uh, etxera elduden postaria berriadela, uh, edo janean ibilki girela konfinamendu gara jauetan eta ez ezagunak gurutzatzen ditugula. Beraz, ideea da, um, lehenitzak beti euskaraz emaitena direla girela, Uh, ezagunekin edo ez ezagunekin, jakinez hilietan ez ezagun gehiago gurtzatzen itugula, errisketan eh, eh, baina. Ah, lehenitzak norekin? Eben, lehenitzak norekin, ergan ezagun lehenitzak denekin, euskaraz. Den denekin, zenta saiatzen, normalean, egora, agunt batean, inertziak, e -ma, eramaiten gaitu, uh, lehenitzak beti frantzese maiterat, edo testu inguruaren arabera, gure hizkuntza oiturak egokitzea. Baina uh, testu inguruaz, askatzen balinbagira, eta askten bagira uh, stress linguistikoa, eskabat gainditzen, ebe oartuko gira, normalki hartzen ditugun irispirak estilela hain naturalak, zientifikoak, edo edo hain pertinenteak. Gainetan, filatzen gira, irizpide ez pertinentetan, ebez, pare handukun pertsonak zer egintzula du, nola diantziaden, zer adindu, uh, morfologiko ki, bere sudu garen luzera, arabera, neortzen dugu, euskara urertzeko gaita asuna eta barta bat. Augeeritziak eskate da gainitza hainitzetan? Augeeritziak gainditu, bai, errangabedoa, eta barnean ditugun beldurak. Nola egin lehenitzak horiek Euskaraz egiteko? Beraz, ideia da uh, lehenitzak eztura duela izan behar lotxatua. Lehenitzak Euskaraz emaiten ditugularik izan behar da, ozen, argi eta alai. Uh, Lehen aholkoa, liztetek, ez lotxatzea, entzuna izan behar gira. Euskaraz nahi badugu norbait, entzun behar gaitu. Bilaren aholkoa, Litzateke polpozizioaren teoria, hau da, obedugu guk lehenitza emaitea, ez eta parean edu zaiguin bonjour bati guk egunon erantzutea. Okindegira sartu ezain laiztea, egunon alai bat luzatuz, bezero guisek entzuten gaituzte eta eta saltzaileak ere. Eta irugaren aholkoa, lehenitza Euskaraz emantagero? Ez segidan nekatu frantzeserat, baina uste baino aukera gehiago bat mm. Euskaraz aritzeko. Zertarako, zer egin lehen nitzuriak Euskaraz? Hainbat agazioinen zat, lehen agazioina da sorpresako gaiteko. Uste baino aukera askoz gehiago ditugu mm. Euskaraz bizitzeko ipak Euskalegian ere. Bigarren agazioina Euskaraz segitzeko. Nahi badugu, helge gizketa bat Euskaraz segitu, be, molderiko berena da Euskaraz hastea. Uh, Batzotan egitein nugu Mileskerra jo dena bat itik ateratzean. Joa iterakoan Euskaraz bakik mintzatzen, ez du aukerarik justuki elkarizkita Euskaraz egitzeko. Eta irugaren ahazoin alitzateke uh, gomita bat luizatzeko. Euskaraz akortzen dugularik jendea gomitatzen dugu diendeori Euskal mundurat eta Euskararen mundurat urkiltza behar da. Gure dien nartedik gelosikoan ere Euskara biziaraztea lehen itza, itzaren bitartez. Milesker! Zuri?